Того, з яким у Тишкевича не раз і не двічі були спільні справи. І не просто десь, а він, Тишкевич, здогадується, де саме. Тишкевич почав непомітно описувати в степу широке півколо. Він звертав туди, де полюбляв зупинятися на ночівлю Ісламбек. Швайка, що пильно стежив за втікачем і вже майже його наздогнав, не одразу завважив це. Проте хлопці, які все ще були далеко позаду, помітили те півколо, і Грицик, в'йокнувши на коня, подався навпереми. На якусь мить утікач і його переслідувач щезли за байраком. А коли хлопці знову їх побачили, то утікач вибирався з мілкої, геть замуленої річечки, а Швайка лише наближався до неї. На щастя, Річечка перед хлопцями входила в тверді береги, і подолати її було нескладно. Тож, коли друзі наблизилися до Швайки, Вітрик тільки вибирався з грузької багнюки. «Ви?» – вражено скрикнув Швайка. «Щось трапилося?» «Та нічого не трапилося», – відказав Грицик. «Ми хочемо тобі допомагати». «Геть звідсіля!» – гримнув Швайка. «Вас ще тут бракувало!» І знову помчав за Тишкевичем. Якусь мить Грицик вагався. Тоді Уперто стріпнув головою і подався слідом. За ним кинувся Санько, бо нічого іншого йому не залишалося. Ну, ми ж не просто так гуляємо», міркував він про себе, мов би сперечаючись з розлютованим швайкою. «А може нам вдасться чимось допомогти Пилипові? До того ж, не лишатися ж нам самим у степу». Мабуть, Проте саме подумав і Швайка, бо за якусь хвилю змахнув рукою, запрошуючи хлопців за собою. Місяць почав поволі бліднути. На сході зажевріло небо. Ось-ось мали озватися перші птахи. А гонитва усе тривала. Невтомний вітрик знову нас доганяв коня. На обрії Темно зринув високий пагорб, і Тишкевич звернув до нього. Однак на вершину не піднявся, а обминув її низом і щез у чагарях. Але швайці, ці маленькі хитрощі, були добре знайомі. Зазвичай втікач, по той бік пагорба, спішувався і піднімався наверх, а там десь зачаювався, діставав лука, і тоді вже. Переслідувачу було непереливки. Сам Швайка стільки разів чинив так само, що і з ліку збився. І як не дивно, хтось таки потрапляв у таку простеньку пастку. Проте цього разу не його нас доганяли, а він сам був переслідувачем. Тож, сягнувши підніжжя, Швайка обережно на прихильці почав скрадатися схилом. Він хотів досягти вершини першим. Не озираючись, махнув хлопцям, щоб ті трималися позаду. Та за кілька кроків до верха Швайка випростався і люто тупнув ногою. У просвітах між кущів він побачив Тишкевича, що, як і раніше, нахльостував коня. Тишкевич виявився хитрішим. Доки Швайка скрадався схилом, той знову вихопився далеко наперед. «Все одно нас дожину", пробурмотів Швайка. Від вітряка ще ніхто не втікав. Тепер, ніж підкликати вірного коня, Швайка підійшов до східного краю пагорба, визирнув з кущів, і мимовильний стогін вирвався у нього з грудей. Далеко попереду полагкотіли багаття. Не було жодного сумніву в тому, кому вони належать». І Тишкевич прямував саме в той бік. Він був уже на півдорозі між пагорбом і татарським станом. Навколо багать здійнялася метушня, кілька постатей скочили на коней і подалися назустріч Тишкевичу. Сенькова ворожба. Швайка вже знав, що буде далі Зараз татари оточать Тишкевича І поведуть його до свого старшого А тоді не встигнеш і до ста порахувати Як той змитикує в чому справа Затим з табору вилетить десятків зодва переслідувачів на свіжих конях І от тоді Вітрикові буде не переливки та не про себе подумав у цю мить Швайка. За себе він турбувався щонайменше. Непокоїли його доля цих двох маленьких дурників, що з опалу встряли в таку недитячу гру. Коні у них зморені і навряд чи витримають ті шалені перегони, що розпочнуться за кілька хвилин. І перш ніж сонце викотиться понад степ, Навколо дитячих ший об'яв'юються татарські аркани. Що ж робити? Як їм допомогти? Нараз обличчя Швайки просвітліло. Посвистом він підкликав до себе вітрека. Тоді скочив на нього і, не криючись, вилетів на вершечок пагорба. А там застиг, ніби вперше угледів татарський стан. А тож він не помилявся. Кілька десятків степняків хапливо сідлали своїх коней. Тоді крутнув в вітрика, злетів з пагорба і наказав хлопцям, що зупинилися біля шипшинових кущів. «Злазьте з коней, та швидше біз би вас побрав!» Сам теж зіскочив з вітрика, на ходу видобив з кишені якусь скіпку і вплів її у вітрикову гриву. Тоді поплескав свого чотириного друга по мокрому крупу і звелів кудьми, ми, Вітрику! Жени до діда!» Вітрик коротко заїржав і з місця перейшов на чвал. Татарські коненята спершу опиралися, зворотна дорога їх не вабила. Проте Швайка так вперіщив спочатку одного, а тоді іншого, складеним арканом по спині, що ті, мов і пращі, рвонули у слід за Вітриком. А як же ми? скрикнув Грицик. Проте Швайка вже прошкував до кущів, що збігали з пагорба. Гайда за мною, звелів він хлопцям. Тримайтеся тіні, та не волочіть ноги по траві. Сам він щось гарячково шукав. Нарешті вказав хлопцям на чималу вимоїну під кущем і наказав: Ховайтеся сюди, пригніть гілля і не висовуйте свої кирпи. Ось так. А сам, обережно, аби нічого не зламати, розгорнув гілки колючого глоду, ковзнув усередину куща і завмер. Хлопці нічого не розуміли,